Tuhanku ampunkanlah segala dosaku Tuhanku maafkanlah kejahat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم هو الحكيم إنك لمن المؤسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يتنذر, يتنذر قم ما أتهم ما أذر آباؤهم دمي القرآن يمكن أن يجأسناه quran ini quran ini turun daripada Allah yang Maha Gagah lagi Maha Kasih yang belas. Tujuannya ditunzirah supaya kamu menimbulkan rasa gerun dalam, dalam hati orang yang tak pernah ditimbulkan kegerunan sejak dari zaman-zaman. Yang kedua Allah berfirman dalam surah Sajdah yang biasanya Nabi kita baca surah sajidah Rekat ayat yang pertama subuh pagi jemaat Pagi tadi Subuh pagi tadi Yang kalau kita ada bersama di belakang Nabi Muhammad SAW sebagai makmum Maka beliau biasanya membaca rekaat ayat yang pertama Surah sajidah yang berbunyi Alif la amin Dan zilul kitab bila raya alamin Am al yakulu naftarah wallahu alhaq min rabbika itunziru juga suraqallahul azim yang biasa dah kongsi fadhil yang bermakna supaya khas negeri sekalian pimpinan PAS Kedah darul iman darul aman peringkat negeri peringkat cawangan bahagian dan cawangan sekalian petugas-petugas yang bekerja keras untuk menjayakan majlis malam ini, di bawah tajuk, Seramu Itibar Nasumi, Nasumi. Para adik walaupun saudara-saudari semua tahu, saya masih dalam pantang, tapi untuk, jalankan tugas kita sebagai seorang pejuang Islam kita perlu berikut kemampuan kita kita gagah kita bekerja cara kita gagah kita lemah kita bekerja cara lemah kita uzuh, kita letih kita bekerja cara letih dan uzuh kerana kita tidak perlu pada bertumbuk tak perlu pada buku tangan perlu pada fikrah yang baik satu daripada tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah basyiran wa nadhira. Tugas Nabi Muhammad ialah pertama basyiran. Yang kedua nadhiran. Bashir maknanya membawa berita yang menyenangkan. Yang kalau kamu buat begini, akidah begini, kata begini, kamu akan lebih ganyaran di dunia, hiduplah dalam keselamatan di akhirat juga dalam keselamatan juga nadiran Nabi Muhammad ditugaskan untuk membawa berita-berita yang kalau kamu kata begini, kalau kamu akidah begini, kalau kamu buat begini kamu akan dikenakan bencana di dunia baik, di akhirat baik timbulnya masalah tsunami yang setengah-setengah orang sebut ini perkara fenomena alam saja, bukan apa-apa orang ini Pertama, tak faham ayat-ayat quran Boleh jadi dia tak pernah baca pun. atau kalau baca pun baca dengan tujuan. Nak cari pahala saja, Luar daripada fungsi quran Dua ayat yang saya baca sekejap tadi. Awal surah Yasin. Juga awal surah Sajidah. Dua-duanya menyebut Litung Zira. Supaya kamu membawa berita yang boleh menakut. Yang boleh mengejutkan manusia. Para semua. Kita hari-hari kita semayang. Misalnya. Subuh. Zahur Asa Maghrib. Kita semayang bukan kerana jam pukul lima. Bukan kerana jam pukul satu. Bukan kerana jam pukul empat petang. Kerana dulu ke syamsi kana pusingan matahari Matahari yang begitu besar, bumi yang begini besar, Allah boleh pusing 24 jam bertemu. Terus takut kata orang. Ini bukan kecil. Kita nak tolak mengatakan kita kecil sepun. Mungah-mungah. mengatakan -mungah. kita kecil kalau buat bateri. Kita tolak panggilan nak panggil isteri, kadang-kadang tak tergerak juga. Allah pusing matahari daripada entah, timur ke barat ke, daripada barat ke timur ke. 24 jam, cuma satu pusingan. Oleh yang demikian Allah minta kita semayang. Bukan kerana jam satu, tapi kerana pusingan matahari, begitu besar, pusingan bumi, begini hebat ini, memerlukan kamu genung sejam. Bagaimana gagah aku, dan bagaimana lemahnya kamu. Aqimus <tuh> salata liduluki syams, ila rasakil laik. Naklah kamu tegakkan semaya kerana gerakkan matahari Bomi juga bergerak Matahari bergerak, bomi bergerak Dan cikgu-cikgu yang mengajar ilmu astronomi Ilmu al Perlu menjadikan gerakan matahari dan gerakan bomi Sampai 24 jam temu satu gelaran ini Menjadi satu satu tajuk motivasi bagi anak-anak kita supaya anak-anak kita faham bahawa bagaimana gagahnya kita bagaimana pintarnya kita walaubagaimana handalnya kita nak tolak matahak pun tak tegur walaubagaimana oh, pusing matahari berapa ribu juta batu kilometer pusingan dia kalau kira paras bombing saja kalau sekadar saya ingat kalau kira darisan paras dia 25 ribu kilometer 25 ribu batu jaman itu jaman saya hari itu saya sebut batu sekarang ini sebut kilometer. taklah suami 25 ribu batu boleh pusing 24 jam temu satu pusingan maka kita diminta aktibar kita diminta ambil aktibar daripada pusingan yang begitu sekali hebat dan tak berhenti-henti sejak daripada zaman dulu sampai kiamat tak berhenti berpusing berpusing, berpusing. bukan dengan tenaga Abang batu bukan dengan tenaga Petrol bukan dengan tenaga Atau tenaga Allah subhanahu wa ta'ala Dan pusing dengan bumi, Langit Dia tidak pusing bom saja Segala galaksi berpusing sama Sebab itu kita diminta semaya Dalam semaya kita sebut wajh tu wajhi Lillazhi fataras samawati al-ar Allahu Akbar Wajah tu wajhi Lillazhi fataras samawati Ya Allah, itu aku. Aku hadap muka aku untuk Tuhan yang mencetuskan langit dan bom. Segala tujuh talangit dan tujuh talawami. Begitu tujuh talawami itu dibuat. Tak sebut pusing lagi. Jadi, tsunami terlalu amat kecil. Banda dengan pusing yang bertari. Ya, kita diminta baca lah semaya. Terang bagaimana khasyak tawadahnya aku, ya Allah. Nak lawan kuasa umum, buat langit bom ini, tak ada kuasa maka datang berhenti kerja berhenti makan berhenti masyarat berhenti meniaga berhenti apa datang Allah dengan penuh tubuh yang masuk, suci tubuh yang suci, mandilah wabuk dan sebagainya ini semua aktibar kita semayang arti kita aktibar daripada kepuasaan Allah kusing bawahmu kusing langit aku datang menyembahmu aku sungkur buku aku pada pada padamu atas bomi kita sekarang ni semayang tak kapek sudah ada, -ada kapek letak sereban agam lagi akhirnya tidak berapa timbul isapan yang sepatutnya kalau nak isaf buang sereban buang kapek, buang tika sentuhkan muka kita di atas bomi kapek agam masjid pula agam maha orang tak ada ini satu masalah ya. juga timbul Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafe pun tak ada, tikar pun tak ada, yang ada yang ialah tanah. Mereka sujud, Sembang muka mereka ke bumi. Melahirkan rasa insaf. Rasa hina diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya para hadirin semua, belum daripada ada tsunami yang berlaku di Semarang baru Langit dan bumi sudah berpusing begitu lama Allah telah tunjukkan kehendak dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan menjadi basyiran wa nadhira tugas oleh Allah menjadi pembawa berita baik dan pembawa berita nakut menggerunkan dan ayat surah yasin baik. yang kita selalu baca umumnya dekat-dekat perayaan raya baca dengan tujuan wahfilahai, dia tak dia tak dia tak tahu, tak sedar bahawa ayat awaslah surah Yasin lagi menyebut itu sudah kamil ma'uzur abahum kaum wahfilu. Ini parhadisme tajuk yang cukup baik, kita mesti hayati. Dan nge sebab itu saya tambah lagi, sekali sekala bila berlaku gerhana, gerhana bulan, gerhana matahari, kita diminta semaya khusus maya gerhana al-khusuf wal-khusuf dalam tarikh dia panggil khusuf dalam bulan dia sebut khusuf zaman orang tua-tua di Kelantan dulu bila berlaku gerhana bulan dia ambil kayu pukul pokok derian pukul kelapa berbuah hey, kenapa tak berbuah macam-macam cerita korapat yang berlaku dikadangkan orang tua kita menayu. Yang ketika itu penyebaran Islam tidak menyeluruh. Tak banyak tok guru, tak banyak tok baik. Mereka hidup kadang sekadamana ilmu yang diberi oleh guru-guru agama. Yang mereka mengajar kadang sekadamana ilmu yang ada pada zaman dulu. Mereka tidak tahu semaya khusus. Tak tahu pun zaman dulu. Tapi sekarang... Orang Taurus semua bila berlaku gerhana orang pergi masjid sembahyang. Kenapa? Kerana bukan senang. Nak pusing matahari ke nak pusing bulan ke sampai bertimbulkan bayang. Ni bukan senang bukan kerja pergi masjid. Ada masa-masa galaksi berpusing menyebabkan bomi, matahari bulat bertemu satu noktah dan timbul bayar. Ni bukan cerita, bukan cerita senang, bukan cerita dongeng. Cerita sungguh maka kita di bomi ni diminta semaya tanda bagaimana kuasa Allah SWT itu lebih hebat daripada tsunami lagi boleh yang berkian setengah-setengah orang yang mengatakan bahawa ini hanya fenomena alam tak ada hubungan dengan itu orang ni bukan saja tak berhenti Islam, tak baca quran dia juga serta dengan itu menghakiskan perasaan gunung pada Allah dalam hati orang muda khusus orang muda-muda kata sekarang terlibat dengan dadah terlibat dengan dadah yang barang macam-macam nama terlibat dengan pecah romok, terlibat dengan rompok sari luar ni timbul cerita samsi jalan lain kenapa? kenapa 20 tahun, 30 tahun tak ada menang-menang beri dalam masa 30 tahun ada orang Melayu usaha dadah, arut pun tak minum sekarang ni timbul menang-menang beri nak harap pada polis Pertama polis sekarang yang saya tahu di Kelantan 400 orang polis, empat hampir 500 penduduk Kelantan seorang polis aja. Mana mana polis lejak orang 400 dengan seorang ini? Ia keruoh. Polis ni macam mana? Macam juga macam mana? Kalau tuhbu boleh melewe, lompat sana lompat sini tak tuh pasar? Ini kan polis. Polis meliweih juga. Pak nak buat nak jaga macam mana pun kena buat polis lain pula jaga, dia pula. BPR ni Kena buat BPR lain pula jaga. BPR itu pula sampai mana? Dor tersatu kata. Cuba Perlu kita semai dalam hati anak muda kita gerun pada Allah, lebih pada gerun pada polis, lebih pada gerun tadi kan? Kan? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewujudkan polis resmi di zaman dia apa yang diwujudkan ialah takwa pada Allah hingga sampai tiap-tiap hari jemaat diminta semua orang Islam pergi ke masjid semayang jemaat yang kalau semayang zuhur kita kena semayang empat kaat tapi untuk semayang jemaat kita diminta dua kaat saja ganti dengan dua ketubah ketubah ketubah ketubah jemaat ini mesti berkisah di atas lima rukun Rukun pertama ialah Ittaqullar. Rukun yang pertama puji Allah. Yang kedua puji Nabi Muhammad. Khususalah. Yang ketiganya Ittaqullar. Dia tidak kata Ittaqul Bulis. Ittaqul BPA. Ittaqul Tarigantum. Mishtafatlah. Ittaqullar. Arab yang begitu degil. Yang begitu bengis. Yang begitu gedebe. Sina Omar Khattab. Ketua gedebe muka. Dia boleh menyerah diri Nabi Muhammad s.a.w. Sedangkan Nabi Muhammad orang bergurung dia. Ada apa pada Nabi Muhammad? Bukan ada gari, bukan ada apa. Ada apa. Tapi kesan daripada itaqallah. Muka nagung pada Allah. Yang buat angin, buat bambi, buat makfak kanzi. Umar berpikir betul juga. Betul cakap Nabi Muhammad. Siapa dia buat? Aku. Takkan dunia jadi sendiri. Bumi itu sekarang nak jadi sendiri langit bukan jadi sendiri pokok kaya bukan tumbuh sendiri mesti ada jeru-jeru tumbuh akhirnya si Umar yang begitu keras hati terima Islam dengan genah diri dengan cucu air mata dan dia mengaku depan Nabi sendiri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia kata Ya Rasulullah telinga aku masih tengah meyau dengar suara tangisan anak perempuan aku yang aku tanam bina hidup Arab jahiliah itu satu daripada tamadun dia. Ialah tanam, tanam anak perempuan. Anak lelaki. Dia bangga-banggakan. Anak perempuan tanam. Sina'umah sendiri atau orang yang tanam anak dia. Dan dia kata saya saya sekarang masih dengar. Ngang-ngang. Anak anak saya dengar. Dia bawa anak dia pakai cantik-cantik. Dia bimbang takut perempuan yang tanya nak buat perempuan Dia pakai cantik. Dia bawa sia siap Lepas jalan dia jalan lubang. Dia tolong anak dia. Dan anak dia ketika itu umur lebih kurang 8 tahun, 9 tahun. Kenapa ayah? Kenapa ayah? Tolak. May kata-kata. Dan... Dia cerita hatikan -hati Nabi kita Muhammad. Punya keras hati Sina Umar. Terbira, Allah. Tapi bila itaqullah, itaqullah berkali-kali. Sina Allah tu. Allah berkuasa. Dunia ini siapa buat? Tak nak jadi sendiri? Sebab itulah bila kita bergerak lebih lagi bila kita menanam kita tanam padi kita menanam apa kita ada minta bismillah nak makan bismillah nak tanam benih padi nak tabur benih padi bismillah bismillah boleh isti'anah kata orang ya Allah itu aku aku dengan pertolonganmu aku minta padi aku tumbuh kau sebelah bawah keluar akar sebelah atas keluar daun bolehkah tuan-tuan semua tanam padi dalam tanah Paksa. Bomi. Hei bomi. Mesti kamu tumbuhkan padi aku. Hei butir padi. Kamu mesti pecahkan kulit kamu. Supaya perlu ada. Boleh. Tak ada samsai ni muka dunia yang Boleh paksa tanah. Boleh rejam dengan kaki dia. Hei tanah. Haruskah kamu tak tumbuhkan pada apa aku, aku pijakmu. Aku bakar. <tuh> bakar. Tak ada yang. Yang boleh ialah Allah. Maka kita pun bismillah. Tiga nama-nama dengan pula pertolongan daripadamu hai Allah tolong pecahkan mata padi aku sebelah bawah kamu tolong bawa akar untuk mencari makan mencari baju sebelah atas kamu tolong bawa keluar daun untuk mencari sejajah nitrogen dan sebagainya bagi membolehkan dia usah mengeluarkan buah dan sebagainya ini kesan daripada taqwa kera. jadi kalau boleh dia mesti boleh cikgu-cikgu yang mengajar ilmu Geologi, Yang mengajar ilmu Astronomi Yang mengajar ilmu sains, dan sebagainya Tolong ambil ayat-ayat begini Sebagai Teh Motivasi Bagi membolehkan anak dia sejak kecil Lagi gerun pada Allah Bila gerun pada Allah Dia akan hormat pada bapak Ibu bapa, Kerana Allah suruh hormat pada ibu bapak Dia akan gerun pada cikgu sendiri Kerana Allah Kerana Islam Ajar kita supaya kita hormat pada ibu hormat kepada Muhammad. SAW Ya sahabat. Ini kau percaya pakar mustahak. Jangan sampai kita terpedaya dengan sains saja. Sains hanya menerangkan benda yang telah berlaku. Sains tidak ada saintis di muka dunia boleh buat benda, benda tak guna tak ada. Tak ada saintis. Ahli sains tidak boleh buat bukti palsi. Tak boleh buat sains apa, tak boleh buat. Putih padi yang sudah ada dari mana mari Allah Allah mari Brazil ke mereka nak naik namun. dia dia kata kelapa yang ada di sini mari daripada Brazil Brazil negeri dia ni dia tanya dia balik hak Brazil mari di mana yang Allah yang buatkan kelapa buatkan padi membuatkan makanan bermacam-macam makanan umat pada Allah sayang pada Allah ya ya nasu Ya الناس, abudu alladhi alladhi lalakum, shauh, ayat Nasiu Abu Dhu Rabbakmu, al min qablikum, La'alaqushu wa Sama Abin. Ayat Toto, Ayat jiroji Ayat Pertanian, Ayat Segala Karya. Rahuatins krian, Simpulannya, Tsunami baik, Tsunami baik, Cukup apa ya? satu kejadian dan tiap-tiap kejadian -tiap yang begitu hebat Allah menyebut dalam surah Al-Ankabut fakullan أَخَرْنَا بِذَمْدِي فَقُلَّنْ أَخَرْنَا بِذَمْدِي tiap-tiap tindakan yang aku lakukan aku lakukan dosa ni bom ini bukan hak kita bom ini Kedah, bom ini Malaysia, bom ini Kelantan bom ini Amerika, bom ini Afrika bom Amerika bukan orang Amerika buat bombing Malaysia, bukan orang Malaysia, buat langit bombing, buatkan bom. kita sendiri kita, saya, baik, tuan-tuan, baik siapa buat kita? takkan nak jadi sendiri kalau kalau kita jadi sendiri kalau bombing jadi sendiri maka padi pun jadi sendiri tak payah kita cedung tak payah kita, tak apa, -apa benar kenyang-kenyang sendiri lapar-lapar sendiri, sakit-sakit sendiri kereta kena curi, curi sendiri lagi lah dah menjadi sendiri, -sendiri semua. Tak payah kita buat balai polis untuk mengadu. Boleh kata pak cik datang buat Allah. Nak report kereta saya hilang. Ah oh, hilang sendiri ah. Ya. Tak payah buat hospital. Kita pergi hospital cakap sama doktor. Doktor, saya sakit. Ah sakit sendiri ah. Ya. Menunjuk ke jadi sendiri tak ada, tak wujud. Yang adanya mesti berlaku berpunca daripada yang menjadi allazi khalaq اقرا باسم ربك الذي ayat pertama turun dari langit supaya nabi kita membaca belajar buat kajian tapi syaratnya dengan nama aku dengan daulah aku dengan besaran aku kerana aku aku الذي خلق kerana aku yang buat sejak daripada pasir debu yang kecil sampai aku langit galaksi yang betul besar aku yang buat kalau tak percaya cakap tak apa dia buat menyebabkan kita terlengah bila dunia ni orang yang orang lain punya namanya Allah kenalah pandai-pandai kita tahu sistem peraturan disiplin hidup atau bom saya jadi menteri besar kalau saya pergi kumuh orang, -orang pun, tak boleh buat pandai sebab hmm. saya menteri besar saya nak naik umum Nah, nak pergi ke dapur tak boleh orang punya bila orang punya ada disiplin dia ada peraturan dia kena duduk sini sepatu kena letak di sini payung kena letak di sini kita duduk tamu ke bumi Allah yang punya bukan kajian Malaysia punya bukan kajian Kedah punya bukan kajian Kedah punya bila kita berada atas bumi orang lain bumi Allah tiba-tiba tak turut peraturan dia adanya kena ke noratan pun So ni watan. Sekali watan habis, bapula satu ribu manusia mati. Sekali watan. Wapolan akad nabi zambi, dan minum man arsana alih hasibah, dan minum man akalatul syiha, dan minum man khasaf nabi alam, dan minum man arakna. Tiak tiak tidak kini aku buat aku buat ada dosa. Ada dalam bentuk arsana alih hasibah betul aku kirim hujan batu ahli saya kata hujan batunya ni daripada pertembungan udang angin angin tiuk 200 batu sejam misalnya di 500 batu sejam daripada timur, barat, datang angin lain daripada barat, timur Dan rasa yang sama, akhirnya berputar angin itu berputar sampai ke bawah, ada orang ada orang diangkat, orang ada manusia yang diangkat ada kereta tarik, kereta ada rumah di cabut rumah itu kata ahli saiz. Tapi dia sebalik. Kedatangan nangis itu, siapa dah buat? Bukan ahli saiz. Ahli saiz tak tahu-tahu. Aku buat? Kenapa? Aku nak empat. Nak empat kampung itu. Doso sangat. Jahat sangat. Ada yang aku arsana alias asibah. Aku ke jambat itu. Ada orang yang man'akadahu sayhat. Aku di di disambar oleh sayha syaihah ni kita panggil suara degah letuk panderas ke ibrahiim pergi merau ke ibrahiim pergi beresing ke habis buah kampung mati kenapa? sayha syaihah kaminn hum bil ardh ada dia tahu tindakan aku buat aku telan dalam perut babi kalau kita panggil babi mandak babi mandak buat kita sikit-sikit ya kalau mandak semua negeri nak nak buat mandak semua negeri mandak ada buat dia mesti sejarahlah berlaku karun nabi wabidari al-ard in karun kana min qawmi musa wabawa alayh ini Allah Taala sebut dibawa zaman nabi Musa wabawa alayh tu sebab karun banyak harta harta dia punya banyak anak kunci dia tepat selot atas atas kafilah unta kita ni anak kunci, kaya sangat anak kunci Cik, bola paket Korun tu anak kunci, dia hantar tak Untuk yang main, Sampai berat, untuk Berlawan Nabi Musa Nabi Musa kata, Korun Zakat tu macam mana? Eh, zakat cari sendiri lah, aku cari sendiri Korun berasa harita ni boleh kerana tenaga dia Dia tak ingat dia sendiri ni makhluk Allah Allah yang buat dia dan sebanyak mana harita yang dia cari itu bukan harita yang korun buat harita sudah ada dibuat berdua Baik itu sekarang ni bila zakat bila orang kaya Islam wajib zakat kenapa? harita yang kamu dapat tu bukan harita yang kamu buat padi zakat padi padi aku buat niaga niaga aku aku buat niaga, niaga balak balak aku buat nego apa lagi? nego kecoh besi aku buat tapi di antara kita yang tak bayar zakat sembahyang pun tiada makan minum tidur tak sembahyang makan rezeki siapa buat padi siapa dia buat ikan dan laut siapa dia buat sayur ni jagat siapa dia buat Allah Wa minhum man araqnaa abdi atinaaka anaku ilaa tilakan aku selangkan lebaskan dalam aain semuanya bi dzambih padama damaa alaihim rabbuhum bi dzambihum fasawwaaha wala yaqafu dalam surah suah kadang kita baca padama damaa alaihim rabbuhum bi dzambih Allah timpakan azab atas kaum samud Dum-dama, dum-dum, dum-dum, dum-dum, dum-dum pada negiran ini, biza pihem kan dosa. Dan akhir zaman bila bumi ini penuh dengan manusia-manusia asyik manusia diaku. Nabi sebut lada kuasa illa alaiydi luka meluka, lada kuasa illa alaiydi luka meluka. Kemak ini tidak beragu kecuali manusia di kaki zinahu. Anak zina, anak zina, anak zina. Dia berzina dengan orang tu, berzina orang Dia Malaysia sekarang ni. Telah mulai berkembang. Sistem zina ni. Kerana menjalakkan, menjalakkan. Tempat-tempat punca zina ni dibuat dengan begitu Banyak. naik Naiklah. Berdua-duaan. Yang kita kelantan, Alhamdulillah sejak daripada mula kita pas Pegang-Kelantan tahun akhir tahun 90 cepat-cepat kau yang pertama saya buat ialah pindah account akaun kajian akaun kajian yang berada dalam bermacam-macam bank yang semuanya ribawi pindah daripada bank-bank yang riba ni letak dalam bank Islam itulah ke pertama saya buat yang tak, tak, saya tak mesyuarat pun dengan SQ kerana mesyuarat ni kalau tak tentu lagi halah-halah Hak tentu haram ke Sarawak. Yam ni pak semua pengarah, pengurus, posisi pengarah baik di Kota Baru dah datang jumpa saya. Saya cakap berapa kali dah. Jumpa saya kat dia tu, Bu. Nak menyiega macam mana kalau duit kerja dia yang berato 1 juta tu isinkan cepat. Dan tempatan Inggeris sebut kalau simpan telur dalam satu basket, bahaya terlalu banyak terbuaslah satu satu basket satu satu gagalnya baik ngetop barang macam-macam barang -macam kami kajian pun bahaya kalau bawa apa kelo-kelo dalam satu basket kami nak berdagang pun payah kan tak ada modal kajian simpan. eh saya kata tua-tua semuanya orang Melayu tolong mari sini tuan-tuan orang Melayu bukan baik Islam tahu dak ribuan boleh saya saya ketua kajian Pati saya sekali setahun ada Muqtama di Kuala Lumpur. apa kata Muqtama di Kuala Lumpur sebut tanya eh hey, ni Aziz tua kerajaan Kelantan buat macam mana reba ketika tu kalau saya tak pindah sekarang lagi atas dunia saya malu buka. kampen orang nak buat Islam tapi duit kerajaan siapa si, ada bank akhir sekali orang tutup buat di, balik balik dan mereka lalu bertindak buat dua kaunter tuan-tuan ingat bank di Malaysia sudah memulai buat dua kaunter hasil daripada tindakan kerajaan Kelantan buang semua duit dia daripada bank-bank letak dalam bank Islam nasib baik bank Islam dah ada kalau tak ada saya buat ni. nak beri lesen tak lesen masalah lain tapi paksa nak buat macam semua ni kenapa bimbang takut bimbang Pakulan akhazna bidambe. Masing-masing tindakan yang aku buat aku buat karena dosa. Atas dunia ni dalam Qur'an semua ada dua aja. Dosa atau yang maksiat yang Allah anak negeri isciapa? Iaitu, itu riba, fakir dan berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya mana adali wali yang fakat azan mana-mana orang yang menggunakan rebot, sistem rebot Pak Tanubih Harbin, hey Muhammad beritahu eh lah perang, aku sendiri nak perang awal. apa kata kau nak perang ke ya, Kelantan ini saya, manalah daya upaya yang ada pada manusia menteri besar ke dalam menteri ke dia lawan Allah hari ini awal-awal lagi saya mengalak diri daripada berkaan Allah tindakan Allah, punya cara tarik draw semua duit daripada bank rebawik dan menyebabkan sekarang ini, banyak dah pas satu-satu bank, satu-satu bank menggunakan sistem Islam. Dan saya buat kenyataan, satu masa dulu, dah kenyataan tu ada di jawab saya. Rakyat Kelantan yang mengundi pas tahun 90, semua boleh pandang. Riyuh habis. Rakyat Kelantan yang mengundi pas tahun 90, sampai menang, boleh pandang. Riyuh orang besar makan kek-kek. Hak ni picit tu bila kita bawa bagi ikan tenggiri dia kata buaya. Bukan buaya, tenggiri raja ikan king of the fish. Semua so, sahabat punya kita guna sistem Islam. Iman cacat. Alhamdulillah sekali ni makin berkembang, makin berkembang. Dan langkah yang kedua inilah saya buat buat arahan. Kemarin kita resmi cawangan yang ketujuh Di sebuah pekan namanya jelawat Ar-rahan Ar-rahan maknanya ganti pada sistem gadaian yang biasa digunakan secara tradisi di Malaysia gadaian, hak kita Gadaian secara rebuk Kita buang, kita tidak buang dah Kita buat hak kita sendiri bertanding Dengan sistem hak rebuk, Ar-rahan وإن كنتم على سفر فإن رهانا مقبوضا وإن كنتم على سفر إن فلم تجدوا كاتبا فريها مقبوضه يأتي أوتا كنّا تليس إسلام letakkan apa ni waktu bu bagitu baikum katibul tulis kalau penulis tak ada ah kamu letak cagangan maka kita bubuh namus. gadai itu arha arham sekarang hadlah rahan orang kelantan yang suka berniaga nak jual wafetai, nak jual budu nak jual terpoyak, nak jual ke, kepuk, nak jual apa, tak ada duit dia buang emas gelang di tangan dia buang emas di subang dia letak dia arahan arahan ilan, kalau seribu maka dia beri lima ada orang dia nak tebuh bila makcik nak tebuh enam bulan, boleh tebuh setahun, boleh, tapi makcik kena upah saya jaga kalau harita makcik ni seorang, ya? dalam kedai saya ni, tak apalah. Tapi kalau beratus-ratus, beribu orang pakat maring, letak cagar kan, macam, macam mana jaga? Paksa kena sewa bangunan. Paksa kena jaga, ada bodyguard, kena ada guard, kena ada alam, kena ada apa-apa sekali. Jadi pakcik kena upah. Makcik kena upah. Alhamdulillah, kembang, kembang, kembang, kembang. Dan tahun ini kita akan, cara lagi nak buka lagi dua syawang baru. Eh, kurang sepuluh syawang yang di Kelantan sekarang. Sejak tahun sepuluh kerja-kerja begini akhirnya kerja-kerja nahyu muka kita sekat muka reboh muka yang besar sampai tu ajak nak bawa dah. kita buat arahan ar dah ditiru tiru sekarang di arahan ar sistem arahan ar dia tu dia peng-peng Alhamdulillah, kadang-kadang perhatian dapat pahala baik karena negakan amru ma'ru dan negakan nahyu muka lain pada kita tutup semua nak nak ikhlas kan bezambi bezambi bezambi ni dalam kepala kita orang Islam kosnya tubuh, tubuh bait ustaz ni dalam bezambi. Kalau ustaz-ustaz dalam kepala dia tak ada bezambi ni, itu ustaz upahan. Tu kayu macam Kita nak pergi bilik air, nak pergi tandas, kita pakai terompah kayu Nak basah-basahlah mau wahai terompah, asal kaki aku bersih. Nak nanti ayam kena lumpuh kalau bukan terompah, asal kaki aku bersih. Tuan-tuan saya nak sebut cerita dalam dua minggu lepas, bekas timbalan timbalan dalam timi atau Sri Anwar Ibrahim pergi ke lantai, ucapkan dia dalam sesuah su drama. Disebut pada saya ada tiga ustaz, tiga ustaz dalam parti dia, parti dia hari waktu buat masalah, berjumpa dengan doktor Kardawi. Menerangkan ini, ini, cik. Dia, dia tak sebut nama. Tapi sepas pada syurama itu dia tahu nama. Pada sasat pun tahu nama dah. Ustaz boleh? Boleh. Boleh pergi keceh. Kata orang-orang. Keceh. Dia pada Dr. Khardawi. Bahawa tindakan itu. Tindakan ini. Mena ikut batang tubuh. Anwar ni. Betul. Khardawi tanya balik. Lebih kuatnya tanya balik tu kena ke saya. Dia ya, saya tak kena betul-betul. Belajar sama-sama belajar di Azhar. -az. Cinta panjang, cinta pribadi tak payah saya sebut panjang. Tapi wala bagaimanapun, prinsip kita ke Islam ialah amr ma'ruf nahi munkar. Di atas muka ialah rebo, zina rogo. Maka kita tetapkan naik kelab tak ada. Dan konfuciusmu di mesti taat. Untuk menghurankan zina rogo perempuan jangan tunjuk dia punya percantikan walanginah zinah tahrul illa walanginah tapi kita digalak anak-anak kita perempuan pakai-pakaian ready-made nampak pusat nampak ketiak nampak tu nampak ni lepas dia berlaku rogol sibuk dengan polis dia nak jual sangat murah-murah tubuh dia ada orang yang beli dia bago rogol-rogol mana beli kan? dia nak jual sangat tubuhmu Pusat muampok, tiok muampok, boleh dada muampok. Aku beli ya. Bila kena beli kena ragut, sibuk ngapun no. ini eh? sibuk ngapakah? Ia ke ia ke entab mai. Nak tujuai tapi malah kain kain malah basah. Mana boleh Aku dah cakap jangan terjuai, jangan terjuai kain. kain kain basah. Terjuj juga bila basah kain dan nah. ini semua semua begini perhati semua alhamdulillah kita buat ikhlaskan sekadar mampu. Jangan bimbang takut akadna bizambi. Bimbang takut Allah. Betul kita? Kan dosa. Jadi ulil almi kan bila mari tsunami. Dan kita jadi kata tajuk ambil Memang betul. Masalah sains, science fornya boleh cerita bagi telah berlaku. Katalah kita pasang alat. Dia laut handing Sebagai cerita Dari sahabat tegar hari Ada kalau dia boleh Sekat tsunami. Kalau tsunami Dan lah kulit pari Alat dia boleh Sekat Alat yang nak buat ni Serupa dengan radar Kita buat dah Dia kata baru ada radar Di Al-Star ada radar Di Kuantan ada radar Di mana-mana ada radar Radar hanya beritahu Gelombang angin Air dalam awan nak sekat awal daripada hujan, tak boleh. Hanya tahu saja. Kalau berlaku sunamah, tak boleh. Alat tu boleh sekat, kah? tak boleh sekat. Cuma, hanya tahu. Dosa ni, bila kita buat boleh sekat. Dosa. Bala yang akan menimpa, boleh sekat dengan ibadat kita. Bila kita amru ma'ruh, nayuh muka, takwa pada Allah, doa, dia boleh sekat bala turun dari langit Nabi kata akan bertelaguh dengan doa daripada bawah kita berdoa kita tolak bala bila bala turun dari langit bertemu dengan doa daripada orang menaik ke langit mana gatal kalau gatal doa bala langit kalau lemah doa kuat bala bala tu itu doa saja tak masuk lagi ibadat lain kalau Amrul Ma'ruf amru ma kuat. Nahyu Munkar pun kuat. Do'or pun kuat. InsyaAllah. Sunami, sunama, sunamu. Allah akan elakkan. Allah Ada rada, tak ada rada. Itu masalahnya. Nak buat rada, boleh. Buat. Di Amerika. Sekarang di Amerika. Di Kali Korea khususnya, akhir-akhir. Amerika negeri sains. Segala alat-alat canggih. Bagi daripada dia dulu. Tapi ada adakah dia boleh sekat banding pecah tampangan dia, tungusan hitam kulit -kulit. dia keluar-keluar. Dia beres tak bereskan. Cuma dia boleh bertahan. Apa ni boleh mengurang tak boleh lagilah. Tak sona mana lagilah sana. Ini mendengangi mudah kita kena paham. Bahawa benda-benda begini apa ni bencana begini baik pada Allah untuk mengajar. -tad Di tadzibil al wa at-tanbih wa ibtilai al-mu'mini. Bala Bancana ni mari ni ajar orang jahat. Nak gerak orang lalai, lain Dan nak tamhiz. Nak terderib. Nak mengelah kesemangat orang yang. Iman orang yang sudah mukmin. Ni tiga fungsi, Nak ajar orang jahat. Nak jahat sangat. Mana hal lain pun dengan Satu. Yang kedua ni, ialah. Tampi huruf ini. Untuk gerak. Menyedarkan orang lalai. lain tiga yang mari juga bala. Kepada orang mukmin sendiri. Dengan tujuan nak memperkuatkan lagi iman orang mukmin dan bila kita tengok sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada awal nubuah sampai akhir nubuah 23 tahun kita depan dengan masalah-masalah dengan segala bala-bala dengan segala percubaan yang sampai apa tersebut ala mata matanalloh sampai golongan mereka tersungut bila lagi Tuhan nak tolong kalau macam ini tak turun lagi kan? itu kuatnya cobaan Allah pada kita para hadirin sekalian saya bersyukur tak boleh jawab pantang lagi dan mudah-mudahan kesihatan yang saya ada ini term ni tak terlalu nak orang panjangkan untuk khidmat oleh Islam untuk mengoprak kepada Islam terima kasih kepada ore habaq stopwatch walaikum sallallahu